І мали звертатись вивідачі, котрі дістали чіткі завдання. Одні – передати листи, другі – вивідати, як ворожі сили зосереджені у місті чи в замку, чим вони озброєні. Треті – мусили знайти надійних людей, що в разі облоги відчинили ворота повстанцям. Четверті – підшукати сміливців, які попередньо, вступивши до шляхетського війська, Потрібну годину щинили б там паніку. П'яті ж домовитись із надійними людьми, щоб вони після того, як козаки вийдуть січі на волость, підняли повстання у своїх селах чи містах і створили військові сотні з найвідважніших жителів. Дехто дістав завдання підіймати бойовий дух населення, розповідями про звитяги козацтва під час повстань на Левайка, Сулими, Трясила, Остряниці, Павлюка. Найдосвідченіші з посланців, яких Кривоніс добирав особливо пильно, мусили уважно стежити за діями коронного і польного гетьманів, за пересуванням підпорядкованих їм військ і про все своєчасно повідомляти його самого. Максим розумів, що не всі вивідачі зуміють пробратись туди, куди потрібно, що неодмінно траплятимуться невдачі, тому дбав про найбільшу обережність для виконання важливих справ посилав по кілька чоловік. Ці клопоти забрали не один день, і коли всі вивідачі вирушили в дорогу, він зібрався до Хмельницького, щоб розповісти, як виконав його доручення. Та лише вийшов на поріг, як біля брами зупинилися два вершники. Ніби, перечуваючи щось недобре, Максим кинувся до хвіртки. Прочинивши її, мало не скрикнув. — Що за мара? Перед ним стояли Максимко і Яник. — Ви що, повернулися з дороги? — запитав здивовано. Повернулись, тато, похнюпившись, заговорив Максимко. Ми трохи звернули вбік, заїхали в Бужин, там якраз ярмарок. — Ну і що? — допитувався Максим. — Чого вас туди занесло? — А ви нічого не знаєте? — Та що я маю знати? — хопив сина за руку Максим. — Що? — Батька Богдана взяли під варту. — Хто? — Як? Ми заїхали на ярмарок, щоб люльку купити, — почав розповідь Максимко. Стали торгуватися з одним дідом. Аж бачим, за кілька кроків одна стоїть батько Богдан. Ну, розмовляє з якимось чоловіком. Коли це під'їжджає до нього, польський ротмістр з козаками простягає папір. Батько Богдан прочитав це дуло, озирнувся до окола, і, помітивши нас, чудно посміхнувся. Потім вичепив шаблю, віддав рот містру, скочив на коня і рушив вперед. Ми кинулись слідом, та козаки перегородили дорогу. Що було робити? Зав'язати з ними бій? Але ж батько Богдан сказав нам, «Їдьте, хлопці, додому». Трапилось непорозуміння. Думаю, у панові полковнику хтось набрехав. — Полковнику, значить, тут не без Кричевського, — побагровів Кривоніс. шаранний на його обличчі став сизотемним, очі налилися кров'ю. — Таки досягли свого окаяння. Стривай, тату. — А коли полковнику і справді набрехали? — запитав Максимко. Кривоніс Рвучко обернувся. «Що ж він за полковник, що дослухається до всяких брехень? Перевіряти мусить, перш ніж щось робити. А як він одержав розказ від Гетьмана або якогось польського урядовця?» – позвався ісобіянник. «А полк у нього навіщо? Хай би тільки сказав козакам про той розказ, вони б того урядовця на шматки роздерли». Хоч як би там було, тату, — спокійно мовив Максимко, — а мусимо рятувати батька Богдана. — Треба, мабуть, сходити до полковника, переконати його, довести, що батько Богдан ні в чому не винен, — порадив Яник. Та кривоніс не здавався, все що розлючено бігав туди й назад, — нарешті зупинився. — Може й твоя правда, — заговорив уже іншим тоном. «Але хто піде?» «Мене Кричевський не знає, вас слухати не схоче». «Хіба що...» – задумався на мить. «Вешняка й бурляя попросити. Вони сотники, у нього в Господі, здається, не раз бували. А чому біні, тату? Вони й на поруки могли б узяти батька Богдана». «На поруки, кажеш?» – обернувся Максим до сина. — А це діло, розумна рада. Тоді я йду до Вишняка. — Ми з тобою, тато, — взявся за вуздечку Максимко. Десь за годинку усі приятелі Хмельницького знали, яке лихо його спіткало. Вишняк, Бурляй і Токайчук, хоч уже було і не рано, домоглися зустрічі з полковником Кричевським. Той прийняв їх у затишній, зі смаком у мебльованій світлиці. Виходить із покатоличеної білоруської шляхти Бреського воєводства, Станіслав Кричевський намагався не вирізнятися з козацького середовища. Він не слабував на зазнайство, таке характерне для шляхти, не любив ні хизуватись перед підлеглими, ні проявляти свою зверхність над ними. Дарма, що був не обраний, а призначений, поводився як виборний козацький старшина, хіба що був дещо суворішим, наполегливішим і стриманішим. Звісно, це давало йому певну моральну перевагу над іншими полковниками.